Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran, la Europa FM. Da, bună ziua și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Probabil că ați observat și dumneavoastră că în societatea noastră, la televizor, prin presă, revin așa cu oarecare regularitate cazurile în care educatoare, profesoare sau profesori abuzează elevii sau copiii în general. De la grădiniță și până la liceu. Nici nu le mai știm rândul, nu le mai știm rostul. E clar că există o problemă în societate, dar societatea, mă gândesc, poate este atât de ipocrită încât de fiecare dată dă senzația unei vânătoare de astfel de vrăjitoare, era să zic, de astfel de cazuri, când de fapt Poate societatea le tolerează, le practică. Despre asta aș vrea să vorbim astăzi, aici, la România în direct. Pentru că, vedeți dumneavoastră, mi-e greu să-mi imaginez ce gândește un dascăl, zic așa la modul general, care știe că are un comportament nervos, doar să spunem, cu copiii pe care i-are în grijă, atunci când vede astfel de cazuri la televizor. Se gândește poate că poate ajunge el însuși la un moment dat acolo, dar contează asta? S-a dovedit că nu întotdeauna contează. Sunt mai bine de 10 ani de când în școlile și grădinițele, în unitățile de învățământ din România, există psihologi care pot detecta imediat un comportament abuziv asupra unui copil, copiii dau semnale în astfel de cazuri, sau poate ar fi rostul lor să își dea seama atunci când profesorii sunt abuzivi, că și un profesor abuziv, un dascăl abuziv, este de asemenea ușor de semnalat. Și totuși asta nu se întâmplă, iar lucrurile continuă în aceeași manieră. Avem dezbateri în societate dacă ar trebui duși sau nu copiii la mitinguri, unii au spus că i-au dus tocmai pentru a învăța neviolența și protestul pașnic, dar în același timp ne ascundem după deget când poate problema este a întregii societăți. Poate ea vine din familie, dar poate că noi toți ca societate tolerăm dincolo de niște limite admise pentru secolul în care trăim, violența și abuzul asupra copiilor. Ce spuneți? Care sunt cauzele? 0372069599 este numărul de telefon la care vă invit să sunați pentru a intra astăzi în discuție. Bună ziua, Gabriel! Bună ziua! Vă uh, Bună ziua, Moise. Am sunat uh, pentru că uh, mi se pare că e o problemă de societate și nu doar de școală sau de familie. Uh, e o problemă structurală, dacă vrei, uh, bazată pe patriarhatul în care societatea românească nu, sau din care, din care societatea românească încă nu a ieșit. Dacă ne uităm la, cel puțin pe vremea mea, că am ajuns la 31 de ani și pot să spun lucrul ăsta, unul dintre romanele de căpătâi era Mărometit. Pe lângă, bineînțeles, uh, uh, valoarea uh, literară, acolo mi se prezenta un uh, pater familias care, la un moment dat, lua bâta și dădea în copii. Nu. Într-un singur de moment dat se întâmplă asta. Sigur că, da. Vreți de să voi facem în procesul azi. lui Ilie Moromete că ales emisiunea de care de trebuie, secundă. nu de alta. Adică... De Așa. Uh, alte ori o altoia pe soție iar exemplele de acolo sunt transpuse mai departe în ceea ce societatea s-a dezvoltat după perioada uh, descrisă în Moromete respectiv în comunism. Unde da. uh, dacă suntem corect cei care au făcut Rău altor persoane, apropo de violență și avut, au fost semeni de ai celor care au făcut rău. Cu alte cuvinte, cred că e o problemă structurală a noastră, o lipsă de empatie profundă și o lipsă de înțelegere a faptului că a strigat chiar la protestele despre care vorbeai mai devreme, la pușcărie de față cu un copil, neexplicându-i că sancțiunea nu este absolută, ci trebuie să fie ultimul remediu al societății. Și până atunci să existe alte forme, în special de educație, prin care să ajungem să reglăm aceste probleme, nu cred că îl poate face pe acel copil să fie non-violent la rândul lui când uh, va avea puterea să facă sau nu un abuz. Spunea Barack Obama uh, zile trecute că. zile trecute e un citat mai vechi, dar am reauzit Așa. în jurul discuțiilor de altă violentă în Statele Unite cu Trump, că vă gândiți, întreba retoric, vă gândiți că educația e scumpă observați, veți observa în secolul XXI cât ne va costa ignoranța. Cu alte cuvinte, o investiție în educație, dar într-o educație... Gabriel, ademorată. atenție, tinde să vă duceți în prea multe direcții. Deci Simu, ați pornit de a la până Ilie până Moromete multe. și cultura patriarhală interbelică, adică de acum 100 de ani a societății noastre, a trecut prin epoca Torționarilor, că de fapt comunismul de violent a Dar fost a fost, a fost okay. la în care a la care treia. Ok. Pentru a ajunge la faptul că de fapt suntem o națiune violentă că nu alocăm suficienți bani școlii. Asta e concluzia evident. noastră? Evident, evident, pentru că educația care Sunteți se apun... Nu. Nu, nu sunt dească. Ok, deci dacă dăm salarii mai mari profesorilor, rezultă că nu vor mai fi abuzuri nu. asupra copiilor Evident în societate. Că -are nicio cu e vorba de empatie și educație, Nu înseamnă a face educație cu bani mulți, ci înseamnă a face educație de calitate cu oameni de calitate. Okay. Vă mulțumesc. Interesant discursul dumneavoastră, totuși. Aș fi vrut să am mai mult timp de alucat fiecărui telefon. 0372 Georgeta, bună ziua! Bună ziua! Vreți să-l amendați pe Gabriel? Că eu mă abțin cu greu. Uh... Mm, nu neapărat Așa. E bine că ne comunicăm Nu vreți dumneavoastră dăm, să dăm vina pe psihologii școlari și gata? Adică până la urmă A, ei vrea. ce fac acolo, nu, ce păzesc? Nu, aș vrea Cred că doar din punctul meu de vedere Cred că fiecare trebuie să ne asumăm câte ceva În orice problemă Așa. Eu, de exemplu, vis-a-vis -vis de copiii mei Am comis abuzuri Pe care le văd ca abuzuri acum Deși am fost un părinte iubitor I-ați pognit ce, ce le-ați făcut ce le da, da, din păcate i-am... Yes, Mi-e și, mi și greu să vorbesc că i-am atins, adică în momente grele n am făcut față, știți? Uh -huh. Viața a fost grea, copiii mei au puțin, peste 30 de ani aveau câțiva ani la Revoluție și acesta este și demersul meu, vă spun pentru prima oară pentru că acum sunt conștientă că în realitate educația, nivelul de educație este ceea ce ne sprijină în orice, implicit în cum ne creștem copiii. Ăsta e un postulat, e... Asta e un postulat. dar haide să mergem mai profund de atât, că până la urmă nici, adică nu știu cum să vă spun, școala în esență își propune să facă de la educație în științele matematici, matematici până la educație sportivă și chiar educație civică. Dar, rare ori... Da, Dar tot suntem acolo, la oaltă. Deci, dacă ne interesează să ne creștem cât de bine putem copiii, da? trebuie să privim uh, problema în față. Din punctul meu de vedere, suntem în urmă cu educația mult mai în urmă decât am putea fi. De ce Din se întâmplă asta? Cred că suntem cu toții de acord, George, dar de ce se și întâmplă pentru asta? Pentru că nivelul ăsta de corupție îngrozitor ne pune piedici în avansa mai repede. Deci dragnea de E de vină, că e de vină de... dragnea că ne batem copiii. Nu, nu așa. Deci nu în felul acesta personal. Deci noi suntem cei care trebuie să ne implicăm în tot ceea ce ni se întâmplă. Adică sistemul este cum este, dar este nu numai din pricina celui de sus, ci este și din pricina celor mai mici care susțin acest sistem. Deci foarte multă lume implicată în corupția asta. Asta este ceea ce eu văd. Pe mine m-a lovit ca un intrezneț okay. situația accidentului din Abuseni, atunci când țăranii au găsit pe accidentați. Deci corupția S -s. duce la un sistem absolut ineficient. lipsă Georgeta, vreau, vreau să revenim. Vă mulțumesc foarte mult pentru opinii. Vreau să revenim la tematica de astăzi. Este mult prea importantă, mai ales că suntem foarte pricepuți în a ocoli în societatea românească, copiii sunt frecvent abuzați. Rar apar la televizor și totuși, cazurile de acest fel sunt destul de frecvente la televizor. Bună ziua, Carmen! Bună ziua, domnule Mai Vă ascultăm! Um, am auzit anterior că e nevoie să dați vina pe cineva, și anume pe psihologii școlari. În general, noi, acum, oamenii, simțim nevoia să... Și să... un psiholog școlar. Așa, ia explicați-ne din interior. <laughs> nu, no, din interior... Uh, psihologii școlari, întâi de toate, nu pot rezolva toate problemele unei societăți, în care, din păcate, iată, se înregistrează foarte multe neajunsuri. Subiectul Dar pe care -am problema violenței alesat, asupra copiilor, vă întreb, dacă o rezolvați, nu ce să rezolvați alte probleme. No. Ce se întâmplă? Ca și psiholog școlar, um, există un psiholog, acolo unde ei există, un psiholog la 800 de elevi. Okay. Se întâmplă foarte rar să fie doar un psiholog la 800 de elevi, de regulă noi suntem supranormali. În situația mea eu am uh, peste 1000 de elevi cu care lucrez, lucrez cu adolescenți, sunt psiholog în un liceu. În practica privată mă întâlnesc cu un psihoterapeut pentru adulți. Așa. Și atunci pot să văd lucrurile atât din prisma iata a copiilor, dar și a părinților acestora. Eu văd întâi de toate problema ca fiind precară la nivel de societate, dar și la nivel de implementare a sistemului de învățământ. Stați, stați, să le luăm pe rând, dacă îmi voi, Carmen. Deci avem o problemă cu violența asupra copiilor la nivelul societății, spuneți dumneavoastră, da? La nivelul societății, da. De unde, vine, de unde asta? vine asta? Așa. Din uh, faptul că nu primim, nu primim educație încă din primii ani, din prima copilărie, în ceea ce înseamnă exprimare emoțională, gestionarea emoțiilor. Dacă vreți, un termen cumva generic, vorbim despre inteligență emoțională și modul în care ea este educată încă din primii ani de viață. Mai pe românește spus, încerc eu să traduc ceea ce a spus dumneavoastră Așa. acum, copiii devin violenți pentru că văd la rândul lor un comportament violent pe care Corect. îl copiază de la părinți. Corect. Primul model, ăsta este primul model. Ok. De, de, sigur că da. Cum o rezolvăm pe asta? Prin programe la nivel național. Ne trebuie programe ca așa? să putem ajunge la copii, e nevoie întâi să ajungem la părinți. La fel, mai au vreo, vreo șansă? Nu, iertați-mă. Mai există uh -huh. vreo șansă ca părinții actuali să fie schimbați, comportamentul lor să fie schimbați Sigur sau ar trebui că da. să așteptăm ca n am crezut asta? Sigur că da. Ar putea, în momentul în care, pentru că știți, oricâte școli am face, și asta o spun foarte des, inclusiv uh, adulților care vin în, în, în terapie, dar oricâte școli și oricâte licențe am avea în viață, nicio școală nu ne învață să fim soți, soție sau părinți. Tocmai de vă întreb dacă n-ar fi Hă? mai logic să așteptăm ca actualului copii care să primească o educație non-violentă să devină părinți la rândul lor. Am putea face și lucrul ăsta. Probabil că pentru istoria asta înseamnă puțin, dar pentru generații înseamnă foarte mult. Vedeți că deja au trecut destul de mulți ani de 90 și până acum și lucrurile nu că nu s-au schimbat, mai schimbat. mult decât atât. s-au schimbat, schimbat -mă. Da, doar din punctul ăsta de vedere. Aș... Carmen, iertați-mă, în... iertați vreau aici să vă amendez eu ca participant da? și la protestele de la mijlocul anilor 90, care erau da. semnificativ da. mai violente decât cele de acum să vă și să vă spun că nu e așa. Societatea noastră a progresat. Sunt numeroși părinți astăzi care își educă da. copiii într-un spirit non-violent. Ba chiar din punctul da. meu de vedere, eu fiind unul dintre ei care s-a dus cu copiii la proteste, uh -huh. exact asta arată acest tip de cultură non-violentă pe care o transmite mai departe copiilor noștri. Deci nu, vă contrazic, societatea s-a schimbat. Nu semnificativ, dar s-a schimbat. S-a schimbat exact așa cum spuneți, mi se pare foarte corect amendamentul pe care l-ați adus și din punctul meu de vedere, doar că um, apoi când... Doar că asta nu în s-a sistem... întâmplat într-un într -un cadru organizat, da. adică școala nu exact, s-a schimbat. Exact, da. Okay. Ce e de făcut? Spuneți de dumneavoastră din interiorul dat, sistemului. sistemul de învățământ, um, dinamica asta și relaționarea dintre elevi și profesori are de suferit de la o proastă înțelegere a auto, ce înseamnă autoritate. Acum vă luați de colegii dumneavoastră profesori. Nu mai avem de nimeni. A, asta este un lucru care de fapt mi-a scăpat și aș, aș fi vrut să fac o clarificare de la bun început. Așa. Vreau să ne ferim de generalizări. Păi atunci nu mai generalizați, particularizați. Nu generalizați, particularizați. Mă duce particularizați. Mintea, mă <laughs> mintea la anumite cadre didactice Așa. care nu, pot să aibă un astfel de comportament. De Bun. la o înțelegere a autorității. Întrebare. Da, stați, stați și nu treceți mai e. departe. Am înțeles ideea, uhum. dar întrebare. Colegii lor sau psihologii ca dumneavoastră se sizează atunci când un dascăl are un comportament autoritarist, să-i spunem? Eu pot vorbi doar în dreptul meu. Așa. Și în ceea ce mă privește, vă răspund foarte clar da. Și deci există multă vreme și o complicitate. Am făcut o astfel. E posibil să existe Probabil că dacă n-ar exista Ne-am confruntat cu cât mai tot mai puține situații de genul ăsta Probabil că există Dar nu pot vorbi despre ele Pentru că nu vorbesc în dreptul meu Și ceea ce da, știu da, eu da. că fac Da, te excluzi Dacă vorbești despre da. un profesor că e violent Te excluzi din colectiv Din nu? colectiv Nu este exclus Pentru că aici deja ne ducem nou la legislație Bine. Și care sunt pârghiile no. Ok Carmen vă mulțumesc foarte mult pentru telefon. A contat foarte mult că a sunat un psiholog școlar la această emisiune. Dacă mai sunt și alții, dar nu numai, vă rog pe toți să sunați și să intrăm în dezbateri, să căutăm cauze și soluții. 0372069599. Bună ziua, Dan. Uh, bună ziua, maișe. Ați auzit auzit-o pe uh, Carmen. Uh, sunt uh, tatăl unui copil care a, fost, uh, care a promovat, să spun, ce le-a întâmplat în clasa a doua din Brașov. Așa. Uh, vreau să o contrazic un pic pe doamna psiholog, dar ai făcut-o tu cu o mai mare măiestrie. Eu consider că vina este generală a părinților. Eu, de exemplu, îmi cresc copilul într-un spirit non-violent. Am fost afectat de ceea ce s-a întâmplat în clasă uh, strict indirect. Am un copil cu minte, am un copil care este printre primii din clasă dar m-a afectat indirect ceea ce s-a întâmplat și am fost foarte determinat de a promova aceste lucruri care se întâmplă la nivel național. Ne explicați uh. un pic uh, cum v afectați afectat indirect. Uh, atât timp cât eu, uh, copilul cresc într-un spirit uh, non-violent, da. am constatat la el uh, probleme cu sora lui, cu interacționarea cu sora lui care o avea acasă, cu noi ca părinți, într-un spirit violent, verbal, bineînțeles, și violent fizic. Am avut, uh, înfine, am constatat și pe știri, dar am avut probleme cu el, am vrut să-l duc la un, la un psiholog pentru a constata care sunt problemele lui, de ce reacționează așa, de ce are coșmaruri noaptea. noaptea. Până am văzut acea știre și am făcut tot posibilul ca să o promovez la nivel național să ne putem trezi. Am toată stima pentru părinții care poate să facă lucrul ăsta și au curajul să-l facă în față. Vă spun sincer, sunt doi părinți în clasă care susținem și suntem foarte determinați acest lucru să nu se mușamalizeze. Ok. Aș vrea, aș vrea totuși să mergem un pic către o concluzie ceva mai generală. Dacă ți duci copilul vă întreb, Dan, dacă ți duci copilul într-un spirit non-violent, asta îl transformă automat în victimă? Um, poate fi transformat în victimă de cei cu care interacționează. De exemplu, de profesor care considerați-o ca al doilea părinte a lui. Cel puțin așa am vrut eu să-l văd. Da. Aici e o chestiune care ține într-adevăr de rolul pe care îl are un profesor în, în, în viața unui copil din momentul în care firesc se dezvoltă o relație emoțională între copil și profesor, ceea ce îi dă un ascendent profesorului inclusiv din punctul ăsta de vedere. Copilul oricum l-a educa până la urmă, el este vulnerabil tocmai pentru că are încredere în dascălul său. România în direct. La Europa FM, te ascultăm. Dar haideți să identificăm mai bine cauzele din societatea noastră, să înțelegem, dacă e vorba de societate sau de familie, să înțelegem ce ar trebui schimbat astfel încât românii să fie mai puțin abuzivi cu copii în general. 0372069599. ce spuneți Cristian? Bună ziua. Bună ziua, îmi pare bine că am reușit să intru, sunt medic de urgență Așa. și am intrat direct în contact cu astfel de abuzuri, vreau să vă spun că sunt mămică de fetițe și am fost mămica pusă în această situație copilul meu cel mare a abuzat de învățătorul de la clasă. Am fost... Abuzat cum? Abuzat... Dacă nu vei greu să povestiți. Deci psihic și emoțional. Copilul lui mare acum în clasa 10-a. A fost abuzat emoțional, psihologic, să zic adică așa. Adică țipa și psihic... la ei sau îi bătea pe copii da, ce le făcea. deci doamna vorbea... Doamna învățătoare care... În două cuvinte, nevastă de lider de sindicat. E, eu, e bine să fac această precizare, pentru că nu-i dau numele, dar nevastă de lider de sindicat. De ce? Care e, Care e relevanța? Care e relevanța acestei că, precizări? Relevanța pentru că eu nu cred că nu cunoaște uh, regulile sau... Uh, uh, ceea ce se promovează într-un uh, învățământ uh, școlar uh, de -o, către un dascăl de calitate. Pentru că da? e soțul lider de sindicat. Sigur că da. Adică, mm, prezenția uh, dumneavoastră în... nu e foarte susținută, iertați-mă. Da, mă rog, mă rog. Da? Așa. Deci, odată, că uh, acest țipa urla, uh, vorbea urât copiilor, Așa. de asemenea uh, uh, a fost... Uh, agresată fizic i-a dat o palmă aruncat-o cu capul în tablă iar copiii, erau copii agresați tot timpul copilul venea acasă și spunea mama nu mai vreau să mă duc la școală i-a dat doamna două palme colegului meu de bancă sau unui coleg și i-a văzuit capul un minut iar dumneavoastră noastră ați sub nicio formă concluzia că fiind soție de lider de sindicat de fapt are un spate care Conferă Urcă, un da, comportament abuziv. da, da. Deci a fost și greu să... Sunt una, unul din părinții care iau atitudine. Așa, și noi... povestiți ce ați făcut mai departe. Deci v-ați dus, da, v plâns ce, a... ce ați făcut. Da, m-am dus și am discutat cu dumnea ei. M-am dus la uh, directorul școlii și mi am mutat copilul imediat a doua zi în altă clasă. Băi, da, da, asta e o traumă stas... în sine pentru copil, scoaterea Sigur, din colectivul în care... Tot. Ba da, pentru că era un colectiv neprielnic, am fost cu el la, la, la, la psiholog anterior, ă, am primit ă, ă, sfaturile psihologului și am mutat copilul imediat în acea școală la altă clasă. Dar copilul dacă ar fi fost smutat... mutată profesoara în altă parte, n-ar fi era fost greu. mai bine? E, e greu de spus. Vă spun cu mâna pe inimă, este greu de mutat un profesor sau un învățător sau un educator de la o clasă la alta. Pentru că problema este că se mușoamalizează aceste lucruri. Acum am copilul în clasa nouă. Pentru că există și... o solidaritate, ziceți dumneavoastră, de breaslă da. împotriva... Uh, sigur că da, sigur că da. Eu, că, eu consider, deci eu consider că, și revenind la cauze, ca să nu uh, vă țin prea mult, deci la cauze, da. aici ori este o calitate slabă uh, a profesorului și singura uh, sau singura modalitate de a-și acoperi deficiențele în predare, da?, reprezintă această deturnare a obiectului sau a scopului de la oră către umilințe, urlete, cipete, se încheie ora, teme kilometrice acasă, copilul este trimis să-și facă temele, vine cu tema nefăcută, altă abuz emoțional. Doi, frustrări, deci frustrări, da? Doi. Uh, Frustrele din partea că profesorului. profesorului da. Marcela, dacă sună vreun dascal, să-mi-l dai prioritate, te rog, pe linie. Continuați, Asa, Cristiana. Sunt, da, și sunt și uh, dascăl, să știți. Eu sunt copil de învățătoare de mama mea, mama mea a fost învățătoare, nu mai trăiește în momentul de față. Haideți să revenim, învăță... deci, da. deci până așa, la urmă. Da, așa, da. Haideți, de, de, așa, sumar să vă spun și repede. Al doilea, poate că dascălul care agresează, eu nu vorbesc despre toți dascălii, jos pălăria pentru dascălii care sunt dascăli pentru că uh, au vă rog să-mi răspundeți la Noi... această întrebare în, în loc da. de concluzie. Este mai degrabă o problemă a societății noastre sau este o problemă a celor care ne formează copiii, a dascărilor? Uh, și, uh, și de una și de alta? Pentru că dascălii formați în această societate sau copiii abuzați pot deveni viitor dascăli care, -o, fiind agresați în copilărie, pot să agreseze la rândul okay. lor. Doi, dascălii care sesizează această neghină în, în grâu, în cultură, ar trebui să o sesizeze și să o îndepărteze. În al doilea rând, în al treilea rând... Să știți că rolul lor a... în cancelarie este mult diminuat față de autoritatea unui director, de exemplu. Adică trebuie să fim cu toții conștienți Vă mulțumesc foarte mult, Cristiana, pentru opiniile noastre 037 206 Raluca, ce spuneți? Bună ziua, Ioan Vă ascultăm um, Am foarte mari emoții Le depășim și împreună dacă... Da, mulțumesc Eu cred că este vorba despre moștenirea Pe care noi am primit-o Moștenirea cumva vis-a-vis -vis de educație De la Abel și Cain în sensul ăsta nu, nu, nu, nu. Da, rasa umană a evoluat Extrem de violent a Numai evoluat, că în secolul da. nostru sunt alte reguli Alte obiceiuri sunt Numai noi pare de... că am rămas la vremea exact, Când frații își un un cap noi, noi nu vrem să ne depășim un pic Condiția Pentru că în jurul, în, în jurul nostru Noi, spre exemplu Noi facem homeschooling ne lovim de tot felul de bariere. Homosexualitate ideea... înseamnă că învață copilul acasă, în nu se duce la acasă. școală? Da, învață acasă copilul, da. Okay. Dar ne lovim, ne lovim de mentalitatea ceaușistă sau comunistă pe care unii dintre noi sau. Deci nu vreau să generalizez. Care este acea mentalitate? Să... Păi, ce, dacă noi am mers 20 de kilometri la școală Sau noi când mergeam la școală Și mâncam bătaie Pe vremea noastră, ce Acum, dacă și el pățește un pic Dacă se ia cineva de el la școală Ce, doar noi Cum am crescut? ce Ei nu, ei nu pot să suporte Un pic de tipă cineva La el sau Cine vă spune asta? Cineva? Prieteni, cunoștințe Okay. Sora mea, deci eu mă lupt, eu am fost la școală la nepoatele mele, și uh, într-o școală din Brașov și m-am speriat efectiv de, de uh, profesorii pe care i are, de educația pe care. Dar o dumneavoastră, am. când ați fost la școală, Raluca, ați avut astfel de probleme cu profesorii? Ați avut profesori abuzivi? Da, da, da. Și eu, la rândul meu, deci eu am avut profesori colegi abuzi am avut în, în clasă. Okay. Și eu când am propus, deci eu lupt pentru educația. De aceea am și ales homeschooling-ul. Pentru că am zis așa, văd în jurul meu uh, oameni care nu vor să se implice în educația copiilor și acceptă... Deci mie mi se par... Doamne, dacă... Da, așa am fost noi crescuți, așa am fost educați, dar evoluăm și nu, nu trebuie să mai acceptăm aceleași condiții. Iar dumneavoastră n-ați mai acceptat ne mai ducându-vă copilul la școală? Copilul nu e de școală, copilul e de grădiniță, okay. dar ne-am lovit, deci copilul meu s-a lovit la grădiniță de alți copii care au abuzat-o fizic. Am venit acasă, am discutat și am încercat să trecem peste. Da. Dar, uh... okay. Am înțeles, sunt totuși două probleme distincte care e posibil să aibă aceeași cauză. Într-adevăr, și copiii sunt în multe cazuri, primesc o educație violentă pe care o transferă în relațiile cu alți copii. Ceea ce, nu știu dacă asta este soluția și cred că merită o altă dezbatere, nu știu dacă am făcut-o, nu mai știu dacă am făcut-o la vremea respectivă, că societatea noastră a mai trecut prin, prin situații de acest fel, dacă soluția este să îți scoți copilul din societate, să nu îl mai duci la școală sau la grădiniță, să alegi homeschooling, cum zicea Raluca, sau, din contră, să l înveți cum să se apere într-un mod neviolent de astfel de situații. Vă vine sau nu să credeți, există și astfel de metode neviolente. Dar pentru asta trebuie o implicare inclusivă a părinților, multă, mare, a noastră, a tuturor. Bună ziua, Alexandra! Bună ziua! Uh, voiam să vă zic că și eu sunt mama unui băiețel care e în clasa a doua. M-am confruntat și cu situații în care uh, băiatul meu a fost uh, abuzat emoțional mai mult decât fizic de de profesori, dar am întâlnit și cu partea cealaltă, profesori extraordinari. Uh -huh. Marea problemă a noastră e în sine sistemul. E greu să lucrez cu 30 de copii deodată într-un spațiu foarte, foarte mic. De multe ori în clasă stau destul de înghețuiți, stau destul de mult, 4-5 ore. E greu pentru un copil de 8 10 ani să stea locului în 4 ore. Uh, iar învățătoarea profesorul Educatorul uh, este foarte greu educatorului să lucreze cu 30 de copii simultan, mai ales că ei nu provin din același uh, cadru social, să spunem. Sunt foarte foarte puțin uh, educați, care primesc foarte puține lecții de acasă și atunci e greu să lucrezi și cu o parte și cu cealaltă a pupilor. Alexandra, mare atenție! Deci, ca să identificăm corect aceste probleme în România, supraaglomerarea școlilor este extrem de, cum să zic, o zonală, polarizată. Adică avem școli care sunt goale. Problema da, nu e una de spațiu, practic. În același timp avem, la majoritatea claselor, o, se cu 30-35 de copii. Pentru de că facă. părinții se își ingrămădesc cu copiii la școli unde există, nu știu, o, un prestigiu, o tradiție, profesori despre care se vorbește că sunt mai buni decât alți profesori și așa mai departe. Asta nu înseamnă că nu sunt inclusiv în București școli goale la care nu-și duce nimeni copiii. Din aceleași motive, evident, dar pe dos. Da, dar probabil și acele școli uh, goale și-au creat un prestigiu nu tocmai uh, favorabil lor. Da. Eu nu mi-am dus copilul la o școală aglomerată, eu mi-am dus copilul la școala din cartier pentru că era simplu și lui să se deplaseze acasă, să vină singur de la o vârstă acasă. Problema este că majoritatea copiilor uh, învață în aceste... Um, um, deci spuneți dumneavoastră violența sau cum să zic eu, comportamentul abuziv din școli vine, vine da. din faptul că sunt, sunt prea mulți copii în clasă. Sunt prea mulți și le e foarte greu să lucreze cu atât de mulți copii în același timp. Ok. E un în punct mod normal ar trebui undeva 15-20 de copii maxim să, să lucrezi cu ei în același timp. Și atât dacă sunt peste ocupi... 20, asta înseamnă că poți să te enervești și să ții la ei. Sau că n-ai uh, fost pregătit pentru astfel de situație Și că deci reacția este umană și firească da. Că nu ai fost pregătit Că nu poți să-ți asumi 20 uh, uh, okay. de copii în același timp Pe de altă parte și părinții grecesc foarte mult Uh, și eu recunosc că de foarte multe ori Din cauza serviciului Nu am timp să discut cum trebuie cu copilul meu Nu știu să pun problema Sau să-l ascult cum trebuie Și atunci ei, ca să atrag atenția Atât în cadrul familial cât și uh, la școală Ei, ca să atrag atenția Sunt mai obraznici uh, Fac tot felul, tot felul De, de, de lucruri Ca să iasă în evidență okay. Și atunci iarăși nu este ok Să vina doar pe profesori cu toate că v-am zis că copilul meu a fost abuzat uh, emoțional. de adică de tipat cineva la el. Da, da, da, da. A tipat, a dat o palmă peste cap. Okay. Dar uh, a pe fost pe seama faptului că au fost prea mulți copii în grupă. Și atunci s-a enervat și s-a luat pe primul copil care e aici în cale. Nu este ok, nu susțin, dar cam asta se întâmplă. Vă mulțumesc pentru telefon. 037 Bună ziua, Dan! Bună ziua, Moise. Vă Să știți că vina o avem și noi, și, și nu întotdeauna că banii aduc fericirea, spuneam cineva că să fie plătit mai bine tați călii noștri. Către mine au zis un prieten că dă o milion de euro dacă îl bat pe Moroșanu. Nu pot. Aici Sim. e ieșit problema, nu numai din bani. Dacă profesorul are... Stai, să înțeleg exact ce ați vrut să ziceți. Că suntem o societate care a fost educată în cultul violenței. Asta spuneți. Îl vinovățiți pe tata că mă ducea când eram mic la filme western în care se porneau actorii între ei. Am înțeles nu. bine? Nu, nu, nu. Cineva spunea că de bani, că să-i plătim pe profesor mai bine, că atunci poate nu mai fi violent. Către mine cineva spune 2 milioane de euro dacă îl bat pe de pot, Deci nu am cum să îl bat pe nu că eu fac cu tot altceva. Deci așa și domnului profesor. Probabil că nu, nu, nu, nu reușesc să, să, să educe copiii chiar cum trebuie. Credeți da. că își propun destul de des profesorii de la da. școala din România da. să-și educe copiii într-un comportament non-violent? Așa credeți? Eu da, eu am tot respectul pentru profesorii și cei care mi-au educat copilul. Nu știu dacă Ce aveți? neapărat 4-7 de ani. Ok, dacă... sunteți un pic mai în vârstă decât mine. Trebuie să fiți simțiți și dumneavoastră totuși că undeva la nivelul anilor 80-90 a existat un schimb de generații în dăscălimea din România, să zicem așa, în sensul că un nou val de profesori mai tineri care astăzi probabil că se apropie de pensie au venit cu alte idei decât ai mai în vârstă care ne băteau de nerupeau. Trebuie să fi trăit perioada respectivă. Sigur, da? sigur dar, dar, dar noi să nu putem da vina doar pe tascări. Deci dacă copilul are un anturaj acasă, am, am un, un, un motor în viață, la copil, l-am spus de 20, de 100 de ori, îl repet, respectă pentru a fi respectat. De ce trebuie să ne ducem ca anturajul la copii? Mm. Uh, nu știu cum, uh, cum să, mă, să mă exprim. Uh, anturajul ți-l faci. Deci dacă este. tu, ca și părinte, îi explici copilului tău, du-te la școală, respectă pentru a fi respectat, fiecare elev din clasa respectivă știe lucrul ăsta de la părintele lui. Okay. Atunci, Dar... nu este foarte ok? Nu este ok, sunt de acord cu dumneavoastră. Încercam doar să vă spun și să introduc în discuție faptul că noi cei care avem astăzi între 40 de ani, chiar 35 și 50 de ani, am prins acea trecere de la uh, profesorii mai în vârstă care mai des foloseau violența sau pedeapsa umilitoare da, asupra copiilor, am trecut și printr-o altă generație de profesori, care au venit undeva la nivelul anilor 80-90, am apreciat eu, dar s-ar putea să mă înșel, e doar o chestiune care derivă din experiența mea, uh, și care mulți dintre ei aveau cultura dialogului, au încercat să ne influențeze pe unii, au încercat au reușit să ne influențeze, chiar dacă structural societatea românească încă avea acel tip de educație patriarhală care venea, cum zicea cineva, de la Moromete. Cu asta nu sunt de acord. Moromete era un tip absolut neviolent, chiar dacă la un moment dat îi altoiește pe Paraschiv și pe Nilă. Uh, Valentina și Veronica rămâneți pe linie, căci Marcelea mi-a găsit o doamnă profesoară. Bună ziua, Raluca! Bună ziua! Vă ascultăm! Uh, bună ziua, mi se pare foarte interesantă tema dumneavoastră și ca profesor și, și psiholog Cred că motivul al violenței vine din încărcătura noastră inconștientă ca și oameni Violența nu este neapărat rea, violența ne gândim totuși că este acel element care ne ajută să dupășim obstacolele Violența De ne ajută, cum... nu tenacitatea? Și tenacitatea, dar uneori, când ești într-o stare, eu știu, în care pur și simplu nu mai reușești să vezi nicio soluție, uneori acea senzație pe care o simți, în care vine să te ridici și să rezolvi dată problemele, este furie. Este furie și furia generează uneori violență. Iertați-mă că nu percep foarte bine ceea ce doriți să spuneți, la Luca. Deci, ce probleme, în opinia noastră, se rezolvă cu violență? Hai să luăm altfel. Uh, nu se rezolvă nicio problemă cu violența Violența este naturală pentru că este generată de o emoție naturală Și anume furia okay. uh, Atunci, dacă acceptăm acest lucru, că violența este naturală Și furia este naturală Atunci, profesorul uh, trebuie să devină un model Și să înțeleagă mult mai bine uh, ieșirile uh, elevilor Pentru că elevii, într-adevăr, au ieșit pentru că ei încă se formează și nu știu cum să-și gestioneze furia și violența. Ok. Ce predați dumneavoastră? Psihologie. Psihologie. Și aveți astfel de situații în care copiii nu știu să-și gestioneze furia, dar dumneavoastră știți cum să procedați în calitate de profesor? Da. Uh, da în majoritatea cazurilor copiii au probleme pentru că părinții încearcă să într o stil libertin. dacă în perioada comunismului, regulile erau foarte stricte. Nu erau chiar așa stricte, nici în perioada aia. Ce vârstă aveți, Raluca? Uh, am 28 de ani. atunci urmă, mă, referta... mă. Deci nu, n -n, în perioada comunismului n-am trăit chiar într-o cazarmă. Existau într-adevăr, niște de... diferite restricții, dar pe care cei mai mulți dintre noi le încălcam, și noi, și părinții, și toată lumea. Deci, să nu vă imaginați că până în 89 România a fost o cazarmă. A fost, din anumite puncte de vedere. Din alte puncte de vedere, să știți că n-a fost chiar așa. Adică, nu eram chiar bătuți în cap ăștia care au fost educați în perioada comunismului. Asta încerc să vă spun. Sunt de acord, domnul Moise, mă refer la trendurile în materie de parenting. Dacă luați o carte de parenting din zilele de astăzi, vedeți da. că, că este indicat să lăsăm copilul să aleagă ce vrea el, să facă ce vrea el. Și asta e un lucru rău, spuneți noastră. Asta înseamnă că copilul crește fără limite. Și e posibil ca la școală să scoată limba, să ridice din bancă când nu are voie, să vrea să iată din clasă când nu are voie, pentru că acasă este în să facă ce vrea. Iar unii profesori nepregătiți și fără copii nu înțeleg mecanismul din spatele agitației copilului. Și atunci le ducă cum știu ei. Adică, știți astfel de cazuri din viața noastră, fără să... Da, uh, Viața dumneavoastră, din viața mea Știu astfel de cazuri Un copil, uh, un copil în, uh, care a fost crescut De două perechi de bunici uh -huh. Și uh, Părinții mai puțin prezenți în viața lui, bunicii fiind bunicii l-au răspățat cât de mult s-a putut. Copilul mânca ciocolată înainte de masă. Așa. Drept de la școală, singurul mod pe care el știa să-l abordeze atunci când nu vrea să facă o sarcină era eu acasă fac ce vreau. De ce trebuie să fac această da, sarcină? Da, cred că ne referim la lucruri diferite. Eu vă întrebam de situații în care dascălii au devenit abuzivi în comportamentul lor față de Aici. copii. Da, și atunci, da, scălul, uh, înțelegând ce se întâmplă, a luat copilul de urechi și l-a scos din clasă, lăsându-l pe hol. Ok. Adică uh, ok, nu, da. Părinții, părinții au venit cu o falcă în cer, au venit la cabinetul de consiliere. cum este posibil așa ceva pentru copilul. Și în astfel. opinia noastră, cum trebuia, dar spuneți-mi repede că mai avem 20 de secunde, cum trebuia o okay. astfel de situație? Uh, în opinia mea, copilului trebuia să-i se ofere variante, pentru că el nu vrea să efectueze... Uh, Asta este clar, dar ce ar fi trebuit să facem cu dascălul care l-a luat de urechi? Uh, dascălul care a fost luat de urechi, trebuia, <hă>, plus, în care la a luat de urechi, trebuia, trebuie, trebuie inclus uh, într-un program de consiliere. Din uh, păcate, în școlile din România există consiliere psihologică mai mult pentru elevi și părinți. Însă, profesorii se feresc să vină uh, la cabinetul psihologului pentru că psihologul este și coleg de cancelari. Ori atunci să mă deschid în fața colegului meu de cancelarie să-i spun de ce mi-a venit să-l iau pe copilul respectiv de urechi. Așa. E foarte greu. Foarte pentru interesant. Să-l copilul respectiv de urechi pentru că am probleme acasă. Dar okay. nu poți putea cu psihologul școli. Raluca, vă mulțumesc foarte mult pentru opiniile noastre. Îmi cer scuze de la Veronica și de la Valentina, care au rămas pe linie, dar nu mai avem timp astăzi. Emisiunea s-a terminat. Vă promit să revin asupra acestei teme ori de câte ori realitatea am două ocazia. Mai vorbim și mâine.